Сара зіткнула вільніше і озирнулась навколо. На Майдані хвилювалося ціле море голів. Паралельно до стін замку, від костюлу Бернардинів до православної церкви, зімкнутою лавою стояли надвірні козаки на вороних конях, у синіх шупанах і жовтих кунтушах, облямованих золотим позументом, у смушевих шапках з жовтими шликами, прикрашеними золотою китицею, у парчевих поясах, Кіннота мала ошатний і навіть пишний вигляд. Між кіннотою і замковою стіною, якраз напроти брами в ній, лишався вільний простір, де височів аналой, укритий червоним сукном. «Що це буде?» – спитала Сара своїх випадкових знайомих. «Зараз присягатиме гонта», – люб'язно відповів молодий єврей Купецький син, зрадівши, що є нагода заговорити до такої красуні головний начальник тієї команди, сотник Гонта, яку призначив губернатор за регіментаря. «Дідич, наш князь, дуже любить його і шанує, хоча він із хлопів виклопотав йому шляхетство і подарував два села. Сотник уже двічі присягав, а тепер ще й третє буде. Чому ж це? Губернатор не зовсім довіряє Гонті, хоч іншого, кращого не може знайти. То він хоче скріпити його вірність присягою, зв'язати його урочистою клятвою. Ага, задовольнилася поясненням Сара і подумала, ні, то певно в корчмі був інший, той не став би кривити душею і присягатися фальшиво. У цей час по всій умані задзвонили дзвони, і ті звуки злилися в безугавний гул, який то наростав, то згасав. З костюлу Бернардинів на чолі з плебаном рушила процесія з корогвами, хрестами, ліхтарями – з інших костюлів і з православної церкви теж йшли процесії, прямуючи до брами губернаторського замку. Нарешті брама розчинилася, і з неї вийшов Младанович у супроводі розкішного почту. Усі зупинилися біля аналоя. Амбабіч вишикувалося католицьке духовництво з хрестами і запаленими свічками в руках у пишних світлих ризах, а православний священник облачився мало невполотняну ризу і стояв перед аналоєм з кипарисом Христом у руці. Із почту губернатора вийшов наперед гарний з орлиним носом, чорними пронизливими очима, хвацько закинутим за вухо оселецем «Козак». Він був одягнений у вбрання таких же кольорів, як і надвірні козаки, тільки воно було з єдвабу і оксамиту, гаптоване золотом. Пояс теж був золотокутий, а зброя виблискувала самоцвітами. Ото сам Гонта загомоніли навколо. Молодець! Орел не козак! Чулися то тут, то там схвальні вигуки – Сара перехилилася через поручні, щоб краще чути і бачити, що відбуватиметься коло брами. «Товариші козаки!» – звернувся Гонта до своєї команди. «Ми не раз присягалися служити вірою і правдою нашому ясновельможному князові, нашому дідичеві і добродію. Ми не бачили однього кривди, а завжди користувалися його благодіяннями, і цим завдячуємо нашому губернатору». Нині ці благодіяння ще примножені. У кого ж із нас може зародитися пекельна думка, щоб за добро, за ласку заплатити чорною зрадою? Ні в кого, бо ми маємо Бога в серці своєму і не поклоняємось Іуді і Скаріотові. Настають тепер важкі часи, запорожці баламутять, народ повстає. А в помсті своїй він нестримний платить тією ж монетою. То дивимо ж, друзі, що ми за князівське добро, за його підданців, ладні життя віддати. І що ніякі принади світу цього не відвернуть нас від нашого обов'язку. Що ми завжди будемо діяти по совісті, чесно. І хай буде проклятий кожен із нас, хто порушить цю присягу. Козаки захвилювалися, скинули шапки і гаркнули щось невиразне. Священник підняв Христа і неголосно промовив – «Во ім'я Господа Сил і Святої Тройці приступи, раб Божий Іоанн, до святого цього Євангелія і перед Небом Святим, і перед лицем усього народу прийми присягу». З перших же слів Гонте Сара пізнала той самий голос, який вона чула в корчмі, заховавшись у підпіччі. Дівчина до краю напружила слух, жадібно ловлячи кожне слово.